wa man yarghab 'an millati illa man safa fi nafsihi wa laqad wa innahu fil akhirati lamina ssalihin nanani atajitenga na ya ibrahim isipokuwa anaitia nafsi yake katika upombavu na kwa yakinini sisi tulimteua yeye katika dunia na hakika yeye katika akhirah atakuwa miongoni mwa watu wema id rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin na mola wake mlezi alipomwambia silimu nyenyekea alinena nimesilimu nimenyenyekea kwa mola wa wali mwangu wa sawabiha Ibrahim banih, wa Yaqub ya baniya Inna Allah ashtafa lakumu ad Inna Allah ashtafa lakumu ad Fala tamutunna illa wa antum muslimun Na Ibrahim wa kawusia wanawih Na piya Yaqub Enyi wa Hakika mwenyezi mungu amekutewulieni dinihi basi msife ilananyi mekua islam wa nyinyikevu. Am kuntum shuhadaa idh hadara yaqubal mautu idh kala libanihi ma ta'buduna min ba'di kalu na'budu ilahak. Kalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilaha'an wahida Ilaha'an wahida'an wa nahnu lehu muslimoon Yee, mliku wako yalipo mfikia Yaakubu mauti Akawambia wanawe Mtamuwabudu nani ibada yangu Wakasema tetamu abudu mungu wako na mungu wa baba zako na Ismail na Ishaq mungu mmoja tu na sisi tuna silimu kwake tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna 'amma kanu ya'malun au ni watu waliokushapita watapata walio ya chuma nanyi mtapata mtakawia chuma wala hamtaulizwe nyinyi waliokuwa wakiyafanya wao watalukunu hudan au nasara tahtadu qal bal millat ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin na wakasema kueni mayahudi au wakristo ndio mtaongoka sema Baik Nashi Kamila Ya Ibrahim Mungofu Wa ala haku wa katika wa, wa shirikina Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail و إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسدات وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Seme ni nyinyi tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tulioteremshwa sisi na yale kwa Ibrahim na Ismaeel na Ishaq na Yakub na wajuku zake na waliopewa Musa na Isa na pia waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao mlezi hatutafautishi baina ya yote katika hao na sisi tumeslim kwake Fa in amanu bimithli ma amanantum bihi faqadhtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaa fa sayakfīkuhumullah wa huwa as-samī'ul 'alīm basi wakiamini kama mnaviamini nyinyi itakuwa kweli wameongoka Na wakikengeuka basi wawo wamokatika upinzani tu. Na mwenyezi mungu ata kutosheni kukukingeni na shari yao na yeye ndiye msikizi mjuzi. Sibagata Allahi wa man ahsanu min Allahi sibagatan wa nahnu lehu aabidun. Huko ndiku kupakarangi kwa mwenyezi mungu na nani aliembora wa kupakarangi kuliko mwenyezi mungu? Nasisi ni wenyiku mwabudu yeyetu. Kul atuhajunana fi Allahi wa huwa Rabbuna wa Rabbukum walana aamaluna wa lakum aamalukum wa lakum aamalukum wa Mnahojiana nasi juu ya Mwenyezi Mungu nae ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi na sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu nasi tunamsifia yeye yetu am taquluna inna ibrahima wa Ismail wa ishaqa wa yaaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هم نسموا كوي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و وجو زاو والكو يهودي او Sema, jie njini mnajua zaidi, au mwenyezi mungu? Na ni nani mwenye kuthulumu zaidi kuliko yule alificha ushahidi alionao, utukau kwa mwenyezi mungu? Na mwenyezi mungu si mwenye kukaflika na hayo mmeafanyayo. Tilka ummatun kada khalat. Laha ma kasabatu wa lakum ma kasabatum Wala tusaluna amma kanu yamalun Hawa ni watu waliwakushapita Wao watapata waliwakuma Na nyinyi mtapata waliwakuma Wala hamtaulizo nyinyi Yali waliwakua wakifanya wao Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah Aliyefanya Ibrahim na alioyaomba kwa Mwenyezi Mungu ni mambo Mazurimno mno. Halikadhalika Mila alioifuata ni mila iliyokwenda sawa kabisa. Na hapana anejitenga na mila Ibrahim ila mwenye kudharau utu wake mwenyewe na akili yake. Hakika mwenyezi mungu alimtewa yeye Ibrahim katika dunia na pia akira ni miongoni mwa watu wema wali Yeye Ibrahim alitikia ambri ya mwala wake mlezi pali alipumtaka silimu, yaani anyenyeke, akasema, na mnyenyeke ya mwala mlezi wa wali wote, majini, watu na malaika. Na Ibrahim hakutosheka na hayotu bali aliwawusia wanawe wende mwendo wa uongofu kama wake na mjuku wake ya akub akamuiga na ya kawusia wanawe kathalika wafuwate mwenendo huo huo aliwabainishia wanawe ya kwamba mwenyezi mungu ama dini ya tauhid ya mungu mmoja na akachukua kwao ahadi huwa hawatakufa ila naoni wa islamu wenye kuthibiti juu ya dini hii Na nyingi mayahudi mlidai kuwa nyingi mnakuenda muendo wa dini haliokufa nawe Yaakubu Kwa ni nyingi mlikuwe popale mauti ya lipomjia Yaakubu, ata mkajuwa kuwa hali kufa katika milagani Basisinduka neni mjue ya kuwa Yaakubu na wanawe, walikuwa wa islamu wenye kumuamini mungu mmoja wala wawo hawakua mayahudi kama nyingi, wala hawakua wa kristo. Uyahudi umeanza kuitwa hivyo Baadi ya Yuda, mwana wa Yaakub. Ukristo ni baadi ya Isa, Masihi, Yesu Kristo, ama uislam, ya yani yenyekevu kwa mwanyezi mungu, ni dini ya maumbile, ipo milele. Na mjua ya kuwa, alipokabiliwa na mauti, aliwakusanya kusanya wanawe na haka wambia, mtaabudu nini baada yangu. Na wawa kajibu, tutamuabudu mungu wako, na mungu wababazako Ibrahim na Ismail na Ishak mungu mmoja na kwa yeye tunanyenyekea Tena imekuwa jeenji mayahudi kujadili mambo ya watu hawa hao ni watu waliokwisha pita na njia yao Tena wao peke yao watafuna yale waliyoyatenda katika maisha yao Njini basi hamtaulizwa kitu juu ya vitendo vyao na wala njini Hamtapata faida yote katika hayo, nanyi hamtafuna ila yale matunda ya vitendo vienu mna vio vitenda njini wenyewe. Lakini wao hawaachi kuendelea katika gasia na inda zao, kila kikundi katika hao hudai kuwa ni dini yao wao tu ndio ilio sawa. Mayahudi hukuambieni, uweni mayahudi mpati kuhidika na kongokewa kwenye njia sawa. Na Wakristo nao wanasema, kuweni na wa Kristo ndio mpate kuongoka kwenye haki ilionyoka. Nyinyi wajebuni, kwa sisi hatufuati hii wala hii kwa sababu dini zote hizo mbili zimekwisha potoka na zimeacha ile asili yake ya kweli na zimeingia ndani yake ushirikina, yani upagani na ziko mbali kabisa na mila ya Ibrahim. Balisisi sisi tunaofuata Uislamu Ndiyo ulioifanya mila ya Ibrahim kuwasafi ilio safika Waambieni, sisi tunamwamini mwenyezi mungu Na tunamini Quran ilioteremshwa kwetu Na kathalika tunamini walioteremshiwa Ibrahim na Ismail na Ishak na Yaakub Na watoto na wajuku zao Na tunayamini Taurati ili mwenyezi mungu aliomteremshia Musa ambayo iliyokuwa haeja ya korogwa na injili aliotere mshiwa Isa na mwenyezi mungu ambayo hae kukorogwa. Na waliopiwa manabii wote kutokana na mwela wa umlezi. Sisi, hatutafautishi hata mmoja katiao. Tukawa tunawakanusha baathi na kuwamini wengineo. Na katika haya sisi, tunakuwa ndia wa Islamu wenye kunye amri ya mwenyezi mungu. Wawa kiamini imani inayowafikiana na imani yenu basi kweli wameongoka. Lakini wakikamia katika inadi yao na kukataa kwao, basi hao wawamu katika ushindani usiokoma. Na hawana masikizano nanyi. Mwanyezi mungu ata kutosheni kukulindeni na shari yao, ewe nabi. Na ata kupumzisha na rasia zao, za inadi na upinza ni wao. Kwanyeye ni mwanye kuyasikia wa na mwenye kuyajua hati aliyo mwifuwa mwao. Waambieni, hakika mwenyezi mungu, hametuongoa sisi kwa uongofu wake mwenyewe, na hametuonyesha hoja zake, na hapana mbora zaidi kwa uongofu na hoja kuliko mwenyezi mungu. Na sisi hatumye ila mwenyezi mungu, na wala hatufuati ila anavyo tuongowa na kutuongoza yeye. Hilo ndilo pambo, au batizo mwenyezi au kutia rangi kwa mwenyezi mungu, si mwagatullah. Wambieni, na jadiliana nasi katika mambo ya mwenyezi mungu, mkidae kuwa yeye, hakuteua manabi ila kutokana tu? Na mwenyezi mungu ni mola mlezi wenu, na mola mlezi wa kila kitu. Hawapendelei kwa umu fulani, haka wengine. Rehma yake humfikia amtakae, na huwalipa watu wote kwa vitendo vyao. Bile kuangalia nasaba yao na uko wao. Na yeye ametuongua kwenye njia ilionyoka katika vitendo vietu. Na ameturuzuku tumsafienia na vitendo yeye. Waambieni. Najadiliana nasi katika masala ya Ibrahim na Ismail na Ishak na Yaakob na watoto na wajuku zao. Mkida ikuwa wao walikuwa mayahudi au wa kristo kama njini. Na ilhali sisi. Hatu kuiteremisha taurati na injili wanozitegemea mayahudi na wakristo ila baada ya hawa. Na sisi tulikuisha waelezeni khabari ya hayo. Je, njini mnajua zaidi au mwenyezi mungu. Bali hakika mwenyezi mungu amekwisha waambieni njini hayo katika vitabu vienu. Basi msi fiche kweli ilio katika hivi vitabu vienu. Na nani dhali mungkubwa zaidi? Kuliko yule aneificha kweli inautoka katika kitabu chake, ambayo nae anejua. Na mwenyezi mungu atakulipeni kwa potovu mnaushikilia, kwa ni mwenyezi mungu hagafiliki na mnau ya tenda. Tene mekuwaje njini mayahudi na wakristo kuyajadili mambo ya watu hawa. Kwa watu hawa wamekwisha pita na njia zao, wawo watapata malipo ya amali yao walio katika uhai wao. Wala njini hamtaulizwa juu ya amali zao, wala hamtafaidika kololote katika hayo, nani hamta pata malipo ila kwa vitendo mnavyo vifanya nini, wenyewe.